Sziasztok! Jó regget, <gül> Jól az... indul a pirítós, ma is. Nem tudtam, miért hétel Na, üdv, Lotus, ödv, üdv, Lemi, üdv mindenkinek! Sziasztok, sziasztok! Jó reggelt! Egy kicsit korábban szét, elkezdtük reggelt. ma, már én is most valamilyen csoda módon ide értem időben. Ez köszönhetően, ja. hogy mindenki nyaral, és talán kevesebb, egy nagyon kicsivel kevesebb a forgalom. Meg amúgy is a múlt héten elmaradt a, az adás, sajnos. De remélhetőleg ez nem vett vissza minket. Így van, így van, így van, így legalább két heti adagot fel tudunk dolgozni, mert azért... <gül> Ó, a múlt heti, tehát hogy múlt héten maradt el, amikor az meg mindent tölt. De szó szerint minden. Abszolút. De, tehát lángokban állt a világ. <gül> És így, na mindegy. Mondjuk ebben semmi Szegény. új nincs. Ebben nincsen semmi új, de most kicsit közelebb éreztem a világnak a lángolását magamhoz. Ugyanis. De jó volt. Máté, miért, miért maradt-e? Máté, megkapta a második oltást? Na, várjál, az jövő héten lesz, uh. úgyhogy ö, igen, jövő hét, vagy e, lemegy ez az adás, utána tartunk egy kis ö, nyári szünetet, igen. ugyanis pont igen, kedre kapom a, a második oltásomat végre, valamint, valamint lesz egy kis nyaralás is, úgyhogy most lesz ja, egy kis... Máté, egy megy nyaralni, meg oltást kap, meg, meg nyaralós oltást kap. Nyaralós oltást. lesz. nyaralás. Ja. Hát azért maradt a múlt héten, mert szegény kutyuskámat, kutyuskáimat vinni kellett orvoshoz, mert reggel arra lettünk figyelmesek, hogy nem igazán tud lábra állni, hátsó lábra, és beparáztunk, mint állat, mert úgy nézett ki, hogy, hogy a derekkal, vagy hát a hátsó lábaival van valami probléma, és gyorsan szaladtunk vele orvoshoz. És kiderült, hogy nem erről van szó, szóval, hát ezt már írtam Twitteren, aki azt esetleg olvas, az, az már tudhatja, hogy, hogy toklászok mentek a lábában, mert nagyon kell figyelni, mint most megtudtuk, mint, so, mint a legtöbb ilyen dolgot így az állatokkal kapcsolatban, akkor tudok meg, amikor így az orvos elmondja, hogy de egyébként ez így tök szar. Ja. Na szóval, hogy toklászok mentek a lábában. Meg a toklászokat, mindenki ismeri, toklász. toklász. hogy hát hogy. Nem tudom. Egy kis lófasz termés, ami az ilyen, mit tudom én milyen... Na mindegy. Toklász. Buglözzetek rá. Bocsánat, én sem tudok itt nagyon forogni, mert nekem meg be van álva a nyakam. Tehát ugye jobbra balra a fejforgás, meg előre-hát... minden Mindez. Robot. Szá halldoklok én is. Na mindegy. És az a baj vele hogy a szőrös kis tappancsukba belemennek ezek a toklászok, és hogyha ránézelik kívülről, nem is látszik, hogy bármi lenne ott. De az orvos belenyúlt, mondta, hogy toklász, és elkezdte kibontani ö, ilyen ö, nyírógéppel. Azt képzeld el, hogy a két ujja között így ránézze, semmi. Elkezdi kibontani, és ilyen maréknyi, tehát ilyen ennyi, tehát ilyen ekkora adag toklász így, csak így beleállva, ujjanként, meg a talpába is, meg mit tudom én, szengélyek. úgyhogy most ki lett ö, a szőre onnan szedve és hát most állandóan minden este nézem, hogy van-e ott valami nekik, hogy ne tudjam nem Na, mindegy, szóval az a probléma, hogy ezek a toklászok belemennek a lábába, és az ujjak között ugye nagyon puha bőr van, az ilyen úszóhártyájuk. És ott, ahogy beszúródik, ahogy így jár rajta meg minden, föl tud csúszni a bőr alá, és ott az ujjai között gyáratok vannak, vannak, ugye, így be tud menni, és egészen fel tud csúszni a a mancsa után a lábába. is. És Sky, sajnos most ez van, hogy, hogy neki fölcsúszott, és még mindig nem tudták azt megtalálni, kiszedni, mert hát egy, tehát így, így föl van dagadva tőle, azt próbáljuk lehúzni róla, és alatta pedig ott van valahol a toklász, ami miatt föl van dagadva. De nem tudják pontosan, hogy ebbe a mezőbe hol van, Aha. és ezért nem tudják kiszedni, mert azt meg nem csinálják hogy fölvágdossák mindenhol a szerencsétlennek a lábát. Ennek egyébként úgy lenne a módja, hogy a, ahol találnak ilyet és járatot, ott, ott bemetszik és kimossák. Tehát, hogy valamilyen hidroxiperoxidost anyám kinye, nem tudom micsodát, föl túrnak bele, és azik kimossa előre fele És így is már nem tudom, három vagy négy ilyet a bőre alól kiszedtek, csak még van. De még nem tudtuk sajnos teljesen kikurálni őket, de napról napra haladunk vele. Például tegnap kellett volna visszavinni, amit nem tudtunk, mert tönkre ment a kocsin. Tehát, hogy mindig van valami. És ezért maradt el múlt héten a pirítós. Ja, zajlik az élet. Úgyhogy, hogyha kerti kutya van, és ne tán akkor itt, is, akkor ez is lehet. Meg igazából ez az én hibám volt, mint utólag kiderült. Te szórtad szét a toklászokat a kertbe? Vagy? Tulajdonképpen igen, mert ugye lenyírtam a füvet, és így úgy voltam vele, hogy job well done. És eszembe sem jutott, hogy amit ott lenyírtam, abból a lehullott toklászokkal ott abba belelép a kutya, és az felszúródik a lábába. Ah. Tehát zseniális. Jaj, szegénké. Köszönöm. Hidratáljunk. Hidratálódjunk egy kis csapvízzel. Csapvízzel. Ah. Na igen, úgyhogy remélem, hogy megoldódik ez. Emel vagy hasonló oh. sem mutatnák ki a toklászokat? Hát, ezt nem tudom, megmondom őszintén. Szerintem annyira nem. De nem tudom. Most az a lényeg, hogy paradicsomos borogatást rakunk a duzzanatra. Micsoda? Paradicsomot. De ezért raksz hozzá a regánot? Nem, csak paradicsomot. Szelet paradicsomot. Ha már több mint egy... Hát most már egy hete ö, pakolgatjuk rá neki a izét a paradicsomos borogatást. És ez miért jó a paradicsom? Mert a paradicsomnak a, a leve az át szívódik a, a bőrön keresztül, és ez valahogy lehúzza ezt a duzzanatot. Na, jött, mert rakok a fejemre. Igen? Hogyne. Lehúzza a duzzanatot. Az uborka az a régi. Hallod? Én. Ha már duzzanatok, múlt ö, előtti vasárnap, ugye a pont az előző pirítós előtti vasárnap, aradisékkal voltam ö, medencézni, és ö, ott náluk a pince bejáratánál ö, hát így kb ilyen magasságig van a plafon, beton plafon. És azt én egy olyan két-három-négyszer megfeleltem ott az este folyamán, és akkor a duzzanat volt a fejemen múlt héten, baszki, hogy, hogy hát ha sapkát vesznek rá, tudod, akkor mint a rajzfilmekben így a tetején. Aha. De arra, is és az még nem találkoztam, őre 100 150 cent? Nem ő, tehát a, nyilván azoknak, akik ott laknak, és megszokták, és csak lehúzzák a fejüket, könnyű. De én, aki oda megyek, és nem tudom, és nem figyelek, és ittas is vagyok, ja. jövök, és így dír, dír, dír, dír, úgyhogy egy pár ipupontot szerintem a múlt héten elvesztettem. Az úgy más, de, nem, de az ivástól nem. Reméljük, hogy az... nem vagyunk mínuszban. <gül> Csak nem. Na igen. Ja. Szóval igen, azért itt a, aztán a közben múlt héten kijött egy videód is. Ajaj, igen. Amiben ö, beszélgessünk a... Ö, azért ez egy nagyon érdekes dolog. Nem mondom, hogy megnéztem, de Aha. egy olyan 60%-ig megnéztem. <gül> Tudom, hogy miről van szó. Aha. Hát ez mi történt? Hát ugye Ö, kipattant, nem is ö, véletlenül, hogy. Ö, kezdjük az elején. Ádám és Éva. Jött a hír, jött a hír. Ádám és Éva, Ádám tudta valaki a kezeit, és szexuális zaklatásba keveredett. Szóval történt kb. két hete, vagy most már három, hete vagy négy hete, már nem tudom, ö, hogy a Kalifornia állam ö, fer, munkáltatásért felelős, nem tudom én milyen állami szerve. Két éve nyomozás folytat az Activision Blizzard ellen, és ö, most már vádamelés van, és ö, volt, kijött egy ilyen Új. Jó, mi? Pff, ez nagyon jó volt, Máté. Szóval, hogy... Ö hogy vádelmelés történt a, a Blizzard, az Activision Blizzard ellen, és ebben a vádiratban gyakorlatilag ö, ecsetelnek bizonyos dolgokat a, a céges kultúrával kapcsolatban, ami az Activision Blizzardnál, és ez most elsősorban a Blizzardnál van. És ö, hát ez tele van ugye szexuális zaklatással, ö, nemi, tehát... Ö, Megkülönböztetés. Hát jó cég, elő, Előléptetések visszavonása, vagy, vagy nem megadása nőknek, pedig ugyanannyit értek el, mint a férfiak, azért, hogy zsarolják vele és hogy visszaéljenek vele. Felsővezetők szexuálisan zaklatják a, a izéket, a nőket, a, a kollégák nem tisztelik őket, és a többi. Tehát, hogy ilyen undorító dolgok, például, hogy mit tudom, még milyen hagyomány, hogy részegen a, a az ilyen cubikkal, a, a, tudod, hogy a az irodába, és akkor mindenkinek van egy ilyen kis fakja, és akkor így körbejárják így részegen ők az iznék, ezeket a kis fakkokat, és... Lesz ő... fak. Valami ilyes van szó, igen, hogy ott így meg rögtönek, tudod, ilyen szexista viccek, meg mit tudom én, csak tudod, amikor így a felső vezető mondja, meg a középvezető, meg akinek ráhatása van a munkádra, meg mit tudom én, és utána nem kapod meg az előléptetést, amikor elutasítod, meg nem tudom, tehát ilyesmikről volt szó. És ugye a a legdurvább <hőző> ilyen kitételebb a vádemelésben, ugye az volt, hogy hogy egy nő öngyilkos lett egy, egy ilyen céges vakáción, ahova a felső vezetője, akivel szexuális viszonya volt, aki a vádirat szerint kihasználta, úgy ment már oda, hogy buttplagot vitt magával, meg mit tudom én. És? Hát figyelj, az alapvető, elmész utazni, akkor ilyenek kell, hogy Persze, látani. nyilván céges utazásra viszem a bátplagot, és hogy ennek a nőnek a mesztelen képeit korábbi ilyen party ilyen partin így, így körbeadták a, a férfi dolgozók. És hogy, na szóval, hogy ilyen ilyesmi történik a Blizzard házatáján, Ö, és gyakorlatilag ez nem Activision Blizzard találmány, hanem <coughs> Blat Plug. Nem tudom, mi ez a Bat Plug. Hát a Bat Plug az könnyen ki lehet találni, hogy kell hozzá BAT, a fenék, és kell hozzá Plug, ami egy dugó. Yeah. Segdugó. <gül> <gül> Na mindegy, hogy ö, ezek történnek a blizzard és az első sorban ö, nem csak az elmúlt pár év, tehát ez nem csak Activision Blizzard termék, hanem ez a régi ö, jó brigád, akit szerettünk, aki még a jó játékokat csinálta, Ezekben, ebben ők is vastagon benne voltak, és például mesélnek a, a Alex afrisabi aki most már nem dolgozik a cégnél, mint kiderült, tavaly azért küldték el emiatt, tehát szexuális zaklatás miatt, de előtte, hát évtizeden keresztül, vagy nem tudom, tehát nagyon sokáig ott volt, és tudtak róla, és nem csináltak semmit, hogy a cégnek a rendezvényén, a Briskonon például volt egy kozbiszút, ami arról volt híres, hogy levitték föl a, a nőket leápolni, és hogy ott is állandóan zaklatta a, a kolleganőket, akik ott voltak, random nőket is, akik ott voltak, és emiatt már rá is szóltak, meg mit tudom én, tehát hogy tudtak a cégem belül erről bőven, és ehhez képest ugye, gyakorlatilag tavaly lett menesztve ezért. És hogy ennek ellenére, <coughs> ugye folyamatosan jönnek ki az ilyen sztorik, a régen vagy még most is ott dolgozó emberektől, hogy milyen ott a céges kultúra, hogy még mindig, és hogy ö, ez sose változott, és hogy elnéznek mellette, és nem foglalkoznak vele, és, és a szőnyeg alá söplik. És volt egy ilyen történet, hogy, ö, hogy volt egy nő, aki, ö, akit ö, is szexuálisan zaklattak, és ö, ilyetében hát írt a, a, a HR-nak, ugye az emberi erőforrás, nem tudom mit csinálnak és és a CEO-t, ugye akkor még Mark morhémet és ezért a nőt cseszték le, hogy ne cc ilyesmire izét felsővezetőt. És azután se történt semmi. Hát ez nagyon érdekes pont Amerikában, tehát, hogy ez így meg tudták csinálni, gondolom sokan úgy voltak, hogy ez Ó, pont az... Amerikában, hát ott ott nagyon-nagyon tolják az izét hogy a titkárnőt dugjuk meg, mit tudom én, tehát hogy ez, ez még nagyon best, szokás volt, nem is olyan sok évvel ezelőtt. És hogy hát már kinél érted. Ja. De... Vagy a titkárt. Vagy a titkárt, igen. Tehát, hogy sokan úgy vannak vele, lehet, hogy bejutottak egy ilyen céghez, volt egy normális vezetésük, még talán a munka is jó volt, aztán egy-kétszer azért le kellett nyelni ezt azt. Uh -huh. Tehát, hogy szó szerint. De... Szó szerint, igen. De, fú, uh -huh. tehát, hogy így az ember nem bírja elképzelni, hogy azért egy ekkora cég, még hogyha a gamer dolgokkal is foglalkozik, meg játékkal, tehát nem egy olajipari cég tehát azért nem lehet a kettőt egy, egy dologra rakni. tudod, hogy nem ettől függ. Hogy nem ettől függ, persze. De, fú, és én csak azon csodálkozom, hogy ez ennyi idő kellett, hogy ebből tényleg úgy történjen. legyen. Az a baj, hogy egyébként ilyen, az elmúlt időben elég sok cégről jött ki, tehát, hogy talán két éve arra jött, nél jöttek ki. Ezek, hogy... azt akartam amúgy mondani, ebből kihozni a legvégén, ugye, hogy, <tissza> hogy ö, kicsit, hogy abból a videóban, amit kiraktál Youtube-ra, az jött le, hogy te szakítani fogsz a, Így, igaz. a blizárdal, akkor tisztelettel és sok születettel vállak a Riot világában. Igen. <tissz> <tissz> <J> <tissz> <tissza> igen, sajnos. Az a baj egyébként, hogy valószínűleg a, a legtöbb videójáték fejlesztő cégnél, nem, talán nem a legtöbb, de a nagyoknál biztos, hogy van egy ilyen kultúra, és ezt jól el is magyarázták ilyen posztokban. hogy ez onnan jött nagy részt, hogy a videojáték, meg akkor éppen a World of Warcraft, meg mit tudom én, iszonyatosan befutott. És gyakorlatilag rockstárok lettek ezek a fejlesztők. Tehát, hogy hirtelen megismerték az emberek a nevüket, milliárdos biznisz lehet hozzájuk kötni, fontosak lettek, stb. És emiatt gyakorlatilag így elszálltak, hogy jó akkor önnentől ők a, a csúcs királyok, és nekik mindent szabad. És mivel egy olyan kultúra volt körülöttük, akik ezt egymásnak engedték, ezért gyakorlatilag ez a mai napig fönnmaradt, és igazából fönn is maradhatott, mert nyilván a videójáték biznisz túlnőtte az összes többi biznisz bevételekben. Tehát, hogy a pénz ott van, a hírnév még továbbra is ott van sokaknak, és hát úgy gondolják, hogy ezt megtehetik. Hát, uh, igen, és, uh, és sokszor úgy, úgy vannak vele, hogy így uh, túl, túl növik így a, a, a hatalmat, meg a, a, a bírálókat. Uh, igen. Jézuson kuruc. Igen, uh, felolvassal? Hmm. Adjuk, inkább nem. Hát, az nekem is. Ez... Atya úristen. Az a durva, hogy e, itt a egyik kedves nézőnk írt egy, egy autó balesettel e, kapcsolatban, ez egy autó baleset. Nem, nincs benne. De hát gondolom, igen. Igen, és e, az elég, a a hogy a, a barátnőmmel elég, elég sokat autózunk ide-oda, és e, Állandóan rá vagyok feszülve az útra. De van még kegyetlen. Tehát uh -huh. állandóan beszél hozzám, én figyelek, amennyire tudok. Hát nő. Uh -huh. Imádom, mikor beszél. meg első... De hogy nem. De ő még képes arra, hogy, hogy, hogy, hogy legalább értelmes dolgokat mond. És nem értette, hogy miért van az, hogy én állandóan rá vagyok feszülve az útra, és nem őt figyelem. Aha. Jó, hát nyilván nem így, hogy járj, miért nem figyelek. Csak azért uh -huh. lehet, hogy rá vagyok feszülve az útra. És nem is olyan régiben történt, hogy menjünk az úton, és egyszer csak egy, egy kamion fogta magát, és átjött a sávunkba, és jött velünk szembe. Én meg fogtam, és lerántottam a, a, az autót, amennyire tudtam, és hát ezért. Tehát, hogy minden egyes pillanatban lehet olyan, olyan dolog, ami, ami basszus, oda kell figyelni, és hogyha az ember vezet, akkor azért, az, azért, hogy sokan így nem is vannak tisztában, ahogy látom az utakon, azzal, hogy, hogy amikor az ember vezet, az mennyire írtó a dolog. Mm. Sokkal mész, veled is jönnek szembe, folyamatosan figyelni Az azért a... van az, hogy az én kocsimba a telefon ki van tiltva. hogy én nem nyomkodok, nem nézem, veszek föl telefon. Mm. én fogom a telefont, mert a zsebembe, és ott marad. És mm. kész, nem érdekel semmit tőlem. Még egy gyerekek hullhatnak az égből, én akkor se veszem elő a tele. Az a baj, hogy nem tudom én, én ezt úgy vettem észre, ismerősökön keresztül is, hogy amíg fiatalabb az ember, addig annyira félváról kezeli így az életet, hogy, ö, hogy nem, nem tudja az értékeit, nem tudja az értékeket. Egyébként Ciao, Eden, meg, meg mindenkinek az ütözvőt. Hogy, hogy én is ültem olyan ismerős mellett a kocsiban, aki, tudod, tipikusan ez a, megy a belvárosban, és ő rally versenyző, és, és ő gyorsan akar menni, és ott akar lenni, és így cikázik a kocsik között, ráhúzza a másikra, mit tudom én. És lehet, hogy régen én is ilyen voltam, meg én is így néztem, ó, oh, tök menő, nyomassuk neki, vrum, vrum, meg mit tudom én. Csak most már egy kicsit más a perspektívám, hogy tehát én, én szeretnék egy hosszú életet élni, anélkül, hogy, hogy szerezzek magamnak életre szóló sérüléseket, és nekem sehol nem éri meg az, hogy 5 hogy perccel előbb érjek oda valahova, vagy, vagy tízzel, vagy akármi. Tehát, hogy én szívesen megyek normális sebességgel, nem kell cikázni, mit, hogy nem olyan cool, meg nem olyan menő, de nekem az sokkal többet ér, hogy mit tudom, én nem kerülök bele egy, egy, egy autóbalesetbe, töröm el a lábamat, és, és utána életem végig bicegni fogok. Ja, Tehát, hogy persze. az embereknek azért bele kéne gondolni, és nyilván ezt fiatalon nem teszik, hogy amit csinálnak, annak kurva nagy következményei lehetnek. Persze. Tehát nem csak az, hogy izé, hogy haha, ha, ha, megbördültünk a kocsival, bevertük a fejünket, ültem egy mit tudom én, hetet a kórházba is kijöttem és izé, hanem az, hanem lehet, hogy utána olyan idegrendszeri sérülés van a kezedben, mert mondjuk úgy történt a baleset, hogy soha többet nem fogsz tudni rendesen megfogni egy kanalat, vagy egy kalapácsot, vagy bármi. Abszolút. És gondolj bele, hogy egy életen keresztül ezt végigviszed. Persze. Hogy, hogy, hogy, hogy valamit okoztál magadnak csak azért, mert höhöhöh. Akár. Tehát, hogy ez, ez... Na egy kurut, veled vagyunk, kitartás, csak előre fel a fejjel. E, az a elképzelés, tudom, tehát, hogy borzalmas. Veled vagyunk. Nem, igen, és még egy ilyen sztori ehhez, hogy én, én lassan, nem is tudom, szinte már tíz éve biztos vezetek Aha. folyamatosan, és látod, hogy, hogy nem keveset. Hamarosan én is fog. Tehát, én szerintem egy héten, nem is tudom, szintem egy ezer kilométer biztos megyek. Össze-vissza, ide-oda. És van egy olyan szokásom, hogy amikor megyek előre, de elsőbsége van nem nekem, hanem a másik autóban, én azt is megvárom, hogy megadja Azért, mert rengetegszer olyan volt, hogy mentem az egyenes úton, neki ott volt a maci sajt, Igen. és így jött át előtte. Uh -huh. És hogy atya úristen, tehát én úgy vezetek, hogy abba is beleszámítok, hogy nem azt, hogy én szabályosan vezetek, hanem a másik hülye. Igen. Hát én most csinálom ugye a kreszt, a már a, a tananyagnak a kétharmadánál vagyok szerencsére, hogy hamarosan megyek kreszt vizsgázni, aztán gyakorlás, meg mit én. És én nagyon tisztelem, és, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok munka volt összerakni a kressz a szabályait, a kres szabályai alapján az oktatóanyag volt, hogy az embereket felkészítsék az útra. de És, és megtanulom, és, és lekressz vizsgálok belőle, meg mit tudom én, de hogy annak olyan kevés köze van ahhoz, ami az úton történik, hogy az valami félelmetes. Tehát, hogy a Kressz állandóan arról beszél, hogy, hogy a kölcsönös elve meg mit tudom Igen. én. Tehát, hogy te kölcsönös bizalommal mész ki az utcára a kocsiddal. Az egy öngyilkosság. Az, az, az fölér egy öngyilkossági Abszolút. kísérlete. Tehát, nem hogy nem számíthatsz arra, hogy a körülötted lévő többi ember be fogja tartani ezeket a szabályokat. Arra számítsál, hogy ö, a, a forgalomhoz viszonyulnod kell. Tehát, hogyha ö, van pofád, Ö, lakott területen belül 50-nél kevesebben menni, vagy 50-nél menni, valószínűleg húzza ráda a bömbis, meg a mercis, meg az Audi és tol le az útról, és amikor megelőz, utána még rád fékez, meg mit tudom én. Tehát, hogy a valóságnak köszönő viszonya nincsen azzal, amit a a kresszben fölvázolnak, hogy hogy kéne működni. Jó, az, az ez tényes alól, de ezt majd elég megtapasztalod az utakon. Az az alap, amit oda, ad, ad a kressz, azért, az viszont nélkülözhetetlen. Nyilván tehát... szükség van rá, tehát, hogy mindenkinek meg kell tanulnia, csak én oda, tehát nem, még nem értem a végére tananyagnak, lehet, hogy így lesz, de én az utolsó nem tudom, 5-6 modult én azzal tölteném, hogy jó, ezt most mi mind elmagyaráztunk neked, és ez nagyon fontos, hogy tud, így fog működni a való életben. <gül> Tehát, hogy amikor ki akarsz hajtani, és elsőséged van, igazából teoretikusan van elsőbségen. Hát ez az. Tehát, hogy a valóságban nincs. Így van, így a van. A valóság, vannak van elsőbsége, aki nem félti az életét. <gül> így van, is mondta, hogy annak van elsőbsége, aki megkapja. Igen. És, ez, és ez valahol sajnos, nagyon igaz. Ja. Szóval én mondom, hogy én a, úgy vezetek, figyelj, tíz éve vagyok az utakon, még egy karcolás uh -huh. sem lekapogtam. Még egy karcolás, semmi, még egy kis ütközés, semmi uh -huh. nem volt, és pont azért, mert iszonyat kétszeresen defenzíven vezetek, ami uh -huh. nem azt jelenti, hogy negyvennel megyek. Uh -huh. Mert ö, elég haladósan megyek, viszont mindig belegondolva egy A és egy B verzióba, uh -huh. amikor éppen mi történik. Igen. És ez valahogy mindig ö, kihúzott a plácból. Plán azért volt azért egy-két húzós, és pont ez mentett meg ez az A és B verzió ugye uh -huh. helyzetben. Na igen, amúgy nagyon elkanyarodtunk a téma. A igen, igen. A Blizzartnál tartottuk, már nem is tudom, hogy hol. Tehát, hogy voltak ezek a szexuális zaklatások. Szexuális volt pár... zaklatások, ezzel kapcsolatban ugye tehát, hogy eljárás van ellenük, és hamarosan bíróságra fog menni. És, és utána jöttek ki a nyilatkozatok a, best, a Blizzard a benti emberektől, meg akik már ott hagyták, és hát a, a 90 -a az ilyen nyitogató, undorító, ö, terelés, hárítás, nem történt meg, nem így történt meg, és a többi, a ami... Tehát, hogy ö, olyan, hogy hát nem tudtuk, hogy a Cosby szút az azért Cosby, mert a Cosby az egy szexuális zaklató szar alak volt, hanem az csak véletlenül. De egyébként a csávót, akiről azt mondják, hogy állandóan odavitta a nőket azért zaklatni, meg mit tudom én, őt egyébként egy éve ki kellett luknunk szexuális zaklatás miatt. De egyébként semmi közel nincs ezeknek a dolgokhoz, és nem tudtunk róla, és ezért, tehát hogy nagyon, nagyon nehéz lenyelni ezeket a dolgokat. És mi a végkifejlett? A tehát végkifej... Igen. igen. Jó, tehát azért, igen, ezért ezek nem olyan egy egyedülálló szerintem egy, egy uh -huh. nagy cégnél, ami nem azt jelenti, hogy elfogadható, uh -huh. csak, hogy, csak hogy ez nem egyedi, és akkor hogy jutott el arra a pontra, hogy akkor in Hát nekem már nagyon kevés kellett ahhoz, hogy in legyen így az egész Activision Blizzard dologból, tehát hogy a játékaik minősége az már egy ideje nem felledi, Palléroz. pallérozik, igen. Ö, úgyhogy már amúgy is közel ahhoz, hogy én lemondom az előfizetésemet klasszik TBC-t se már annyira, belefásultam, izé, izé, de úgy még el voltam vele, de hogyha jött volna még egy valami, ezt a videóval is elmondtam, ha még egy valami jött volna, hogy oké, okay, behoznak egy újabb mikrotranszakciót, oké, okay, ezt elcseszik, azt elcseszik, izé, akkor én úgy lettem, hogy lerakom. Most ehhez képest jött ez, hogy egyébként az a sok játék, amit szerettem, meg amivel most játszom, olyan munkakörülmények között készült, hogy ott ember halt meg emiatt, akkor úgy voltam vele, Kösz, elég volt. Tehát, hogy nem, ezek nekem nem adok pénzt. Tehát, hogy én, én ennyivel tudok hozzájárulni ez az egészhez, hogy, hogy nem adok nekik pénzt, mert, mert ez nem az, amiért szerintem megérdemlik. Abszolút, egyetértek. És ő, nyilván nincsenek illúzióim, tehát ettől nem fog semmi változni, hogy Sirin a négyezer a forintját nem költi oda, tehát teljesen mindegy. De én úgy érzem, hogy ha valamit tehetek, akkor az ez, és Szívesen megteszem is, nem adok oda több pénzt. És még egyszer mondom, hogy nagy tisztelettel és sok szeretettel vár a Riott világa. Igen. Ugye a beígért lolozás. A beígért lolozást nem fog elmaradni, de ma este nem fog tudni, holnap meg ö, házassági évfordulón van, úgyhogy akkor sem fog tudni. Szerintem már... csak megérted, hogy lolozol, Mi? A házassági évfordulón. Biztos megérti, igen, szerintem is Hallod, drágám. Oké, okay, hogy ma házassági évfordulón van, és megbeszéltük, hogy, hogy mit tudom én, de Á, úgy loloznék egyet a mátéval. Nem meg... értük a nézőknek. Már nem húzhatom tovább. Most nem jó. Na mindegy, szóval, hogy... Hát jó volt amúgy, ez teljesen... A Blizzard egy tenyérbe mászó, undorító szarcég, szarkultúrával csináltak néhány jó játékot régen, és utána fölvettek, vagy ők maguk olyanná váltak, hogy hogy ott gyakorlatilag voltak emberek, akik rettegésbe mentek be dolgozni, és a nap végén hazamentek bőgni, mert, mert olyan volt a, a, a azért. És csak egy szórakoztató játéknak a fejlesztőiről beszélünk, akik, aminek pont, hogy nem ennek a világnak. Ki. De egyébként ezt, a, ezt ö, az mongoldék meg sokan elmondták, hogy azért gondolj bele, hogy egy ilyen munkakörnyezetben milyen játékok készülnek. Tehát, hogy ha az ember azért úgy megy be dolgozni, azon rettek, hogy úristen, most melyik főnöke fegően megkörnyékezni, ami miatt neki megvonják a évvégi bónuszát, vagy nem tudom én, hogyha nemet mond, ahelyett, hogy, hogy beülne és kreatívkodna, és, és ötletelne, és, és valami csodálatosat alkotna. Tehát, hogy milyen cégkultúra az, ahol bemennek az emberek dolgozni, és ez van, ez várja bent. Ho, milyen játékkészülött? Hát olyan, mint amit látunk. Tehát, hogy Hát, ja. ja írjátok, hogy a riot a spektrum másik oldalá, ott több munkerő van, mint munka, amit meg kéne csinálni. Hát igen, a pedalolnak a, a kliensét szerintem már három 4 éve ingyélik, hogy kialítják, mert ah. borzalom, és valahogy ez nem sikerül. Na mindegy, úgyhogy, Minden. hát figyelj, én úgy gondolom, hogy ez, ez egy olyan döntés, ami, ami nem kell tovább nagyon magyarázni, basszus, tényleg. Hát hogyha ez, ez áron több a soknál. Olyan, de tényleg, ez már, ez már nagyon durva. Bőven-bőven több a soknál. Egyértelmű. témázunk -e egy kicsit? É, még mindjárt. Még gyors, üzé. Ádám kérdezte azt hiszem följebb, hogy, hogy voltunk-e nyaralni? Igen, Blahamákon. <laughs> Blahamákon? <laughs> Jaj, de szart. Ez olyan, mint a jár járdaszigeteken. Járdaszig szigeteken. Ja. Hát igen, ö, ugye jövő héten kapom meg az oltást. Ö, nem azt, amit szerettem volna, de úgy Miért voltam, ugyanaz. Még egy Még egyet, oh! De úgy voltam vele, hogy muszáj, mert szeretnék elmenni egy kicsit nyaralni, aminek igazából semmi értelme nincs, mert ugye úgy van, hogy beadják a második oltást, két hétek el kell tennie. Hmm. Én nem fog egy hét eltenni, hogy egy pisztjártesztet is csinálnom kell, mm -hmm. kimegyek, de úgy jog vele, hogy aztán már ki tudja, lehet, hogy még, még elmegyünk, hogy ne legyen ezzel már több probléma. Úgyhogy úgy voltam, ami nem volt egy egyszerű művelet, Igen. mert ugye én úgy van, hogy a másodikat visszautasítottam, nem az, hogy fölmegyek, hogy beírom, hogy olcsatokbe.hu, és akkor beírom azt, hogy kérem a másodikat, mert én most innét mindenhol egy ki vagyok. Tehát, hogy én az ellenség Ha betöltöd az olcsotok.hu-t per mátét, ott izé van 404-es Igen, a lényeg az, hogy én ugye most ki lettem úgymond tiltva a rendszerből, én most izé vagyok, szabadkőműves, meg minden ellen megyek. Úgyhogy azt kellett csinálnom, hogy ö, felhívtam az a ilyen nagy infóvonalat, Aha. és akkor ott elirányítottak egy bizottság. A bizottságnak írnom kellett, hogy én miért utasítottam vissza, Aha. meg hogy miért miként le kellett írnom a sztorimat, Leírtam a story-mat, ők visszahívtak, utána meg ö, még egyszer kellett telefonálnom, és az a lényeg, hogy utána meg ö, tulajdonképpen házhoz kiküldi, uh -huh. Tehát, hogy nem én adom be magamnak nyilván, hanem le kell sétálnom a ház elé. Hát gondoltam, hogy nem csak így kitöltenek egy fiolát, hogy kezdjél vele valami jaj, jaj, otthon valami, ízé, nem, valami tűt. Az egész ügynek Most. végül is az a legjobb ö, ö, ilyen hozadéka, hogy ő, tulajdonképpen lemegyek a házelés és ott a házérősrendben időponttal, dátummal hm. minden. Tehát, hogy egy kicsit utána kellett járni, viszont a rendszer úgy, úgy érzem, hogy nagyon jól működött. Tehát, hogy az meg, végig tudtad járni. Végig tudtam járni, Aha. és ez az egész nem egy órán belül mind megvolt. Na, hát én, én be vagyok holtva már ezer éve. Igen, én most meg fogom kapni most. a másodikat abból, amiből, amiből az első... Nagyon nem, nagyon nem... De figyelj, most úgy vagyok vele, hogy beveszem, nyomok mm -hmm. rá két szanaksot egy altatót, azt végig alszom a is kapsz <gül> egy <pár zárt> <gül> Hát ez a harmadik, ja. az, az, az, hagyjuk. Na mindegy, hogy ez azért kellett, mert igen, szeretnénk elmenni egy kicsit <gül> nyaralni. Nem Dominikára, meg ilyesmi egy... Rágába megyünk egy pár napot. az tök jó. Mert uh, imádom a, a cseh sör ízvilágot, csehcsajokat. a cseh csajokat. De hát nyilván, hogy kedvesen már párommal megyek, de ő is szereti a cseh csajokat hát, is. <laughs> nem? És, uh, ja, úgyhogy észogatunk uh, egy kicsit, meg zabáljuk a káposztát, ahogy azt én Hát mi nem nyaralunk, nekünk nem jön össze, úgyhogy uh, marad a a munka, meg amit tudom én, micsoda. Csak aszting, igen. Csak aszting, Hát igen. figyelj, azért azért nem mondanám, hogy nem cserélnék veletek. Tehát, hogy ilyen azért mégis csak így össze vagytok költözve, feleséged van, van egy ja. kis életetek, amiből rámegy a pénz mind a hét de hát figyelj, én azért elveszünk ja. szépen. Amúgy már izél. Csérend a telefonon, biztos, hogy a barát nem. Mi van? <gül> Figyel, ne, be, vagy... le vagyunk be. Le vagy nyomozva. <gül> Valahol van egy mikrofon elrejtve. Igen. Belén van poloskáz, most azért kíváncsiak, hogy mit írt. Mi van? <gül> <gül> Szerintem Jó, nem van. tudom, hogy a cseh csajokat vagy a cseh castingot nem értette, de mindjárt meg fog élni. <gül> Ó, Istenem. Na mindegy, szóval, hogyan? Ja, még nem, nagyon nem úgy néz ki, hogy mi itt most nyaralgatni fogunk. Ti jól magatokat. Addig lesz egy kis szünet a pirítósban valószínűleg. Hát csak egy, egy két hét műgye. Két hét, ez ja. elsőben voltak, másodikban meg éppen uton leszünk. Ja, pont pont kedden van Mátének az oltás. Nem, úgy, nem ö, ö, lovasz, nem ez szok oh. Már Igen. A, ne, az a okosan beszél, az úgy szokott nálunk kinézni, a barátnom, hogy okosan beszél, hogy bírja lak szeretni. <gül> legnagyobb <gül> szöveg. Uh, uh, Nagyon én. nagy, nem? Elveszítettünk. Azt mondja, hogy egyiket se, se a csalányokat, se a cseh nem értette. <gül> Bárjá, De nem, az én azt tudom, nem nézi. Nem, hát nem Szerencs. őt viszem nyilván kasztingra, hanem csak. <gül> Csak Igen. Na mindegy, <gül> hol is tartottunk. Hagyjuk, csülközni megyünk ah. be, káposztázni. Semmi, semmi más. De örülök, azért most lelkem én azért örülök, hogy ezt ő most nem érte. Aha. Tehát, hogyha értette volna, akkor lehet, hogy baj. Lehet, hogy valami, valami, valami, valami, igen. Na igen, tehát azért nem volt múlt héten adás és azóta azért eltelt egy-két hét, és ahogy mondod, lángokban állt a világ. Igen. Azért az nem is lángokban, de azért történt pár dolog. Itt az elsőt, amit felszeretnék hozni, az a nak a, a története, ugye? Vény itt mindenki Igen? ismeri. Igen, a, a Rúninak a története? A nem történet sem bizga, meg? Tehát tényleg azért, azért megint csak uh, itt... Uh, Ö, magamat hoznám nem hogy azért mégiscsak. Aha. Tényleg borkai volt a király. Mm -hmm. Tehát itt mindenki csinálhat bárha, bármit. néz meg, a mi borkaink bekokózva, beszívva, bepiálva, ő meg tudta csinálni. Jön ilyen vénrúni, megisztik két sört, aztán már nem tud két, két fú, nem csinálni, mondtam. Két örömszerző lányt lerendezni, Tehát mi Jó, magyarok? Mi, igen, mi magyarok azért, mi ott vagyunk, mi megcsináljuk, betép fel. Ezek a régi szép időkben, amikor még a Unitedben focizott, akkor siván ment volna neki. Igen. Most meg már ilyen öreg. Meg. addig megy a szíve, fölse se áll a és izé, is bentlis cicekje. Attila ezt is fel akartam hozni, nyilván. Igen, mm. ez is, de Daj, hogy, nem. De, hogy de hogy, igen. Tehát, hogy de ez hogy derülhetett ki? Vagy ha megcsinálja őket, akkor nem derül ki? Vagy hogy ez hogy meg... Hát, mi van? Tehát, hogy nem így... tudom. Ez Tehát ilyen no win a... a... a... Tehát így a... A... azok a prostik, azok ennyire megsértődték, nem hogy... Így, hogy nem csinálta meg őket a róni. Hát figyelj. Sokat... De valami haverjától jött ki az információ egyébként? Biztos vagyok benne, hogy valami ilyesmiről van szó. Egy a lényeg, hogy mi magyarok ezt is jobban csináljuk. a rossz mi... whatsapp írták, hogy hallod a róni föl, a föl két izére halló, nem tudta az izé. Hát lehet, hogy az őket. még működött. most ja, ez pont az a, izé, az, az a grúpcsat, ahol az összes izé e, sajtós van. Ups. De és azért az is érdekesebb a spórival, vagy senki úgy annyira nem beszél, mert nem ez, ez a lényeg. De nem érdekes, Tehát, hogy, hogy azért a Rúninak is van egy családja. Jó, de de a Rúnira, akkor nem úgy, hogy ő a vén Runi. <laughs> pont a vén Runi, hát de mi, az, de mi az, hogy ránéz, ez szép, felesége van. Miki? Hát jó, de hát ő meg nem az. Tehát, hogy csórókám úgy néz ki, mint egy izé. És az már egy. Egyből... az egyik szülő, a izé, szülőjei lapát volt. És akkor ez egyből indok, hogy valaki nem... Nem, de tudod, olyan kis tenyeres, talpas, sávú, jön a izé. Jönnek a csajok. Jön. Na úgy mindegy, lényeg az, runninnak tudom a ajánlani, hogy ezek után -e fel a mi borkainkat, és kérem Igen. tőle életvezetési és mindenféle tanácsot is, mert, mert azért ezt meg, mi meg tudjuk mutatni, hogy, hogy kell csinálni, nem az, hogy izébe beállni egy hotelbe, két prosti De Most gondolj bele, hogy végtelen pénzed van. Mert gyakorlatilag végtelen pénzük van. Tehát, hogy nem az vagy, oh, most gyorsan el kell mennem, dolgozni, mert különben nem lesz jövő héten Tehát, hogy végtelen pénze van. Gyönyörű háza van, családja van, felesége van, anyám kínja. És bazd, meg elmegy bulikba kurvákodni, kurvákkal izélni, élni. Tehát, hogy én nem ennyire szánalmas. Ez olyan kicsi. Ez a proli. Így van. Hajon, kokainnal, és egy hétig. Egy ellógok, azt mindenki el tudna, hogy napra lógni. Egy hát hétig, ez hajon, és mondom gyerekek, akárki mit mond, Borkai a király. Ő megtudja. Én... Nem. nem, Borkai nem király. Tehát, de nem, egy... tehát látod, hogy világról sokan nem tudják megcsinálni azt. Egy este nem bírnak. Hétig. Gyerekek, itt a magyar szív. Az a magyar szív? Így van. Így keres ezt csinálni. Oh, nem úgy szem, hogy erre büszkének lehet. Na mindegy, de azért, azért, azért, azért elég érdekes, hogy azért tönkretette a karrierjét egy ilyen. Tehát, hogy most, ha nem is... Mert most kijuták a Nem hiszem, hogy itt valami más de azért, de azért az embereket ismered. Tehát, hogy ez már örök ne. életben eljut egy nagy csapathoz. Nény Rúni. Ő, oké, ő lesz a reállaliző edzője. Nem lesz. Honnét tudom? Max a united -nak. Jó, lesz az United edzője, kikap a united és akkor az lesz, hogy mi van megint be a rúni, vagy mi van. E. Kapni Ezzel pont az a probléma, hogy van olyan focista meg ember szerintem, akire ez igaz lenne, de a rúnival szerintem úgy vannak az emberek, hogy Ja persze a rúni, hát kinézem belőle. de és ezért nem, nem annyira... De, aztán, de látod, hogy meg is történik, pont erről beszélgettünk az, elő, az előző adásban, Igen. ugye volt ez a lehallgatás, ez a fegazus dolog, és akkor ugyanígy volt vele, hogy hát ki nem gondolta volna meg, hogy ezt mindenki tudta, csak ugye kiderül. És ugye most ez is ilyen, hogy jó, azt mondod Runira, hogy oké, okay, én nem úgy Runiról nem mondtam volna meg, Aha. így ránézésre, de er er erről is ah, kiderül, mi van, semmi. Tehát azért, nem. Tehát azért itt az emberek azért itt, hidd -e nekem, hogy szét fogják őt szedni. Tehát, hogy ez azért nem fog felejtésbe merülni. Nem tudom most felejtésbe merült. Hát mert igen, mert ez most nehéz kérdés, mert most megtörtént vagy nem, mert elméletileg részegen oda ment hozzá ez a két csaj, lefektette valami, és itt gyártattak ilyen sztorit is, érted? Aha. Meg hát részeg voltam, ez jó ürügy, bár... Lehet, a... hogy kihasználták Rúnyt. Szegény. Ja. Egyébként ez a paj, hogy így állunk hozzá, illetve, eh. Igen. Így állunk hozzá hogy ho oh, oh, oh, szegény, megpróbálták szexuálisan zaklatni. Jó, oh, én biztus, azért... A nők. Jó, én azért ezt... Láttunk meg... képet a nőkről? Lehet, hogy ilyen bányarémek. Egy volt valami selfie, de ez sötét ah. volt, hát érted sötétben de mindenki szép ér. Ja. <há> <há> Nem, de... de... Teljesen lényegtelen, teljesen lényegtelen. De például nagyon sokszor el azt képzelni, hogy vannak nők, akik elmennek, közel kerülnek egy nagyon híres sportolóhoz, vagy akárkire, és... És egyből izély a botkormányra? Nem is, nem is, hogy akkor ő engem megerőszakolna. Hányszor lehetett ilyen hallani, és azért nem mindném, hogy Cristiano ronaldo szüksége lenne arra, hogy ő bárkit megerőszakoljon. Nem, tudod, amikor... Tehát amikor annyira el vagy szállva magadtól, mint a Cristiano Ronaldo, hogy te vagy a mindennek a csúcsa, és oda valaki ez, aki megtetszik, hogy te őt meg akarod most kegyinteni, akkor, akkor úgy vagy vele, hogy azt neked szabad. Tehát yeah. hogy ő biztos beleegyezik. Hát ez ez az, az, de... nincs, nem létezik a fejedben az, hogy nem. Jó, csak és szerintem ez azért, azért sok ilyen nő is van, aki kihasználja azt a helyzetet, hogy közel került, és akkor de öt percre eltüntetek, biztos, a kamerákról, el és már mondhatod. Biztos, hogy van ilyen, és, és akár sok ilyen is lehet, vagy van, de ettől függetlenül, tehát hogy én biztos vagyok benne, hogy ezek az olyan helyzetben lévő sportolók, meg mindenki, ők alapból úgy állnak hozzá, hogy persze mindenki beleegyezne, és mindenki beleegyezik, hogyha én azt mondom neki, és oda megyek. És, és lehet, hogy akkor ő bele is megy, mert úgy érzi, hogy nincsen választása, vagy nem tudom, de hát akkor is. Tehát ez nem. Ez nem az izé, hogy ezért hogy összejöttünk a játszótéren, és akkor elmentünk kávézni, és akkor megtetszett a mosolya, és akkor izé, ha hanem. Egy Meg azért a másik színikusan. másik dolog ebből a lényeg. Azért annyi helyről hallom, hogy megerőszakolt, így megerőszlak a mai világban. Jó, vannak olyan esetek. Fognak bevágnak egy kocsiba, aztán megcsinálják, az, az, az megerőszakolás. De azért, fú, máté, nagyon látszik, hogy nem. Oh. Hogy mondja? Kérdezd meg erről a barátnődet. Igen, beszéltem vele erről. Igen. És nem csak beszélgettük arról, hogy azért a mai világban az, hogy megerőszakolnak a nőt, az nem olyan egyszerű. Van nálad egy telefon. Egy nőnek milyen hangja van, hogy segítson, hogy segítséget kérjen? Nyilván. De vannak... nem, a, nem olyan helyzetből van, ahol a nő azt hiszi, hogy segítséget kérhet. Tehát éppen ez a probléma, hogy olyan különbözőek az erőviszonyok, hogy nem kérhet segítséget, mert, mert egy olyan helyzet van, hogy, hogy úgy hiszem. Mondtam, mondtam, hogy ez a helyzet Igen. válogatja. Igen. De, de azért csak, csak tudom sikítani, vagy valami. Tehát felhívni, de mindenhol ott van. Öt de nem azért. erről beszélünk, hogy izé, hogy. Hogy Ronaldó fekete csukjában járja az éjszakát, és így meg egy nőt Most és. Ez nem Ronaldo hanem úgy általában mondtam. Jó, de, de általában meg nem az az erőszak. Tehát, hogy. Tehát általában meg nem a, a sikátorban megfogod a, a nemi erőszak. Tehát, hogy az egy kicsi szelete az egésznek, ami a leglátványosabb és a legkézzel foghatóban fel tud baszni, és leg legkönnyebben elítélhető meg, nem tudom én. Tehát a legtisztábban ö, bűncselekmény. De ez, ez egy pici szeglet ennek az egésznek. A legtöbb szexuális zaklatás és satöbbi az ennél ugye sokkal is. Jó, persze, ilyen, ilyen például, amit te mondasz, igen. hogy mit tudom én, hogy kell ez a kizőemelés, érted? Ez igen. is már abszolút ebbe bele tartozik, igen. De én a megerőszakolni igen. részt ragadtam ki. azért vannak olyan helyzetek, mert minden, de azért. De, de szerintem... az is megerőszakolás. Tehát a megerőszakolás az nem csak az, hogy, izé, hogy megfog, és így. A megerőszakolás az is, amikor olyan helyzetbe rak téged, ahol te nem mersz nemet mondani. Az, az is megerőszakolás. Jó, teljesen. És igazad van. Olyan, olyan indokot mondtál, ami teljesen meggyőzte. És nehéz. Tehát amit te mondasz, megerőszakolást, hogy izé, lefog, és izé, és lefogja a szádat, és nem tudom mit. Tehát ez nehéz, és a mai világban még nehezebb és emiatt nincs is belőle sok. Csak hát a másik oldalról még ezt nem tudtuk utoljelni, sajnos. Igen. Annyira. De mindegy, egyik se jó. Ja. Nem azt mondom, csak hogy igen. Mert hát igen, és uh, volt itt még egy uh, egészen más, csak hogy haladjunk, mert itt le tudnánk úgy érzem ragadni napokig, az ilyen megörősakorós ja. sztoriknál, ja, ja. hogy uh, hát azért volt itt egy ilyen, eléggé a az internet népe ezt a hosszúkat nevezető lány, nem tudom, valaki ismeri el. úgy hallottam, ami pingpongozó. Neked erről mi a meglátásod? Semmi, hát hány éves tehát hogy valamikor el kellett jönni annak a pillanatnak, hogy már nem ő lesz a világ császára, és ezt akárhogy próbálta egy ellen azokkal a kiváltságokkal, amit kapott a gyakorlásához, meg mit tudom én, Eljött az a pillanat, és itt van, és ettől függetlenül szerintem. Igen, a nagyon, nagyon sokan azért haragszanak rá, ugye, a nerkötődéseim miatt, hogy miket kapott, meg hogy nem. Itt, itt, az a, itt úgy érzem, hogy ott is van hiba, meg az emberek szemébe is van hiba. Mert aki nyert egy aranyat egy olimpián, az miért kell, hogy elvárás legyen a következőn is? Tehát az eltelik négy év. Tehát, hogy így más, másokkal... Az is csoda, Kondik... hogy eddig állandóan izé, éremszerző volt, meg aranyérmeket szerzett. Én úgy gondolom, vele, hogy tök jó, hogy, hogy azzal nincs probléma, hogy, hogy most nem nyer, Istenem, ember, minden felkészülősi négy év, már ha más gabonát eszel, lehet, hogy tök máshogy fogsz menni uh -huh. a medencébe. Tökre megértem. Itt ugye az volt a probléma, hogy például volt egy szám, amin más el tudott volna indulni, uh -huh. és ő ezt akarta magának, és aztán mondta, hogy el se Tehát itt a, az a probléma, hogy mások elől elmenni a lehetőséget, mikor más is öregszik, mások persze, is négy év fog persze. eltenni. Ez azért nehéz, mert ezeket a dolgokat nem egy héttel az olimpia előtt osztják le. Igen. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy akkor, amikor ezek az olimpiai bekerülések ö, aktuálisak voltak, ahhoz képest, hogy két évvel később, meg még a Covid miatt is tolódott egy évvel később, éppen hogy vagy és, és hogy tudott vállalni, azért az nagyon más, mint, mint ami három évvel az előtt. Persze. Tehát, hogy ezt így utólag persze lehet... Ö, mondani, hogy bezzeg, hogyha akkor nem vette volna át de tehát mit tudom, három évvel ezelőtt, amikor lehetett, lehetett ez ö, kérdés, akkor szerintem simán teljes tudatában mondhatta azt, hogy persze akarok indulni, és meg is fogom nyerni, és úgy is állt, hogy, hogy meg is fogja tudni nyerni, csak azután eltelt több év, mint egyébként az olimpiákig szokott egyébként is, és változott a Helyzetet ezzel nem lehet mit tudni. írja, hogy de, de az elől a Jakabos elől vette ki, aki mindig ö, mindenhol alul teljesít. Jó, de még mindig jobb alul teljesíteni, mint meg se kapni a lehetőséget. Mert lehet, ja. hogy most Jakabos azt a gabonát tette, amit megment volna. Érted? Soha nem lett tudni, és Persze. pont ez, ez, ez a lényege a dolognak. Nekem az egész sztoriban mm -hmm. az nem tetszett a kifogások. Mm -hmm. hogy, hogy reggel volt, Uh -huh. hogy őket kirabolták, még borszónál uh -huh. előtte Hat évvel, jó, nem annyival, de hát uh -huh. akkor is nekem a kifogásokat. És nekem nem mondja senki, hogy bajnok, mitől bajnok, mitől lesz valaki bajnok, és akkor mitől emeljük uh -huh. őt az egekig, attól, ha reggel őt van, is megcsinálja. Aztán, ha reggel 10 van, megcsinálja. A este kirángatod az ágyból, megcsinálja. És ettől bajnok, és ettől profi valaki. Igen, de ember és esendő. Abszolút. Ez, Úgyhogy, benne van, ez, ez, ez benne van, viszont az, az... Ő a saját, tehát én szerintem ez kívülről nem lehet megszólni igazából, ő saját magáról, hogyha belülről mondjuk sajnálja, vagy mit tudom én, ő bocsánatot kér a versenyzőtársától, hogy bocs, hogy ide álltam, és nem tudtam ott lenni, az szerintem ő belülről, belül, belülről jövő indítatásként. Nem sportemberi viselkedés, pontosan egyet, egyet értek, emlékezz vissza, egy kicsit a, uh -huh. a focira visszatekintve, Amúgy a Hertha megbárta a liverpool uh, a vissza. focirat Visszatekerve, barátaim. Emlékezz vissza, mi? hogy a, a, a szalait hogy szétszették? Hogy hmm? nem rugolt, hogy Jel -jel. lassú, hogy az osztrákoknak rúgott egy gólt, meg most az eb egy fejelt, egy csodálatos gond, és békével hagyva. Uh -huh. Tehát a magyar azért-azért nem egy jó közönség, mert hogyha nem teljesítesz, <gül> akkor megöl. Abban a pillanatban. <gül> Tehát, hogy hiába csináltál előtte bármit, az nem, nem mentesít meg az ő szemükbe. Hogy... És most lesz egy EB-selejtező, vagy VB-selejtezők uh -huh. jönnek most, mert már jövőre már Aha. itt van a VB, ugye, mert csúszásban ja, ja. vagyunk. Akkor, ha úgy fog teljesíteni a selejtezőkön a szalája hogy nem kéne, akkor megint meg fogják tölteni. Érted? Uh -huh. Tehát Persze. a magyar szurkuló és a magyar ilyen, hogy ő mindig, mindig azt akar -e látni. Igen, csak az, tehát az a baj ezzel is, hogy a, a, a millió fotelharcos magyarázza a sportolóknak, hogy hogy is van, ahogy is van. Tehát, hogy nem áll. Tehát, hogy én tökre el tudok képzelni millió egy olyan ö, lehet dolgot, ami miatt valósan nem tudja Elvégezni azt a sport emberi, nem tudom, dolgát, ami, amit kéne. Tehát, hogy én, én meghagyom a, az ártatlanság vélemét mindenkinek, és szerintem tökre, nem tudom. Nyilván ez szar dolog, hogy, hogy más nem kapta meg a lehetőséget, de. Nem, hát úgy. Tehát, most érted, hogyha oda megy, és, és, és nem, nincs ott fejben, és nem tudja megcsinálni, és, és kijön utolsónak 10 másodperc lemaradása, vagy nem tudom én mennyivel, az jobb? Abszolút nem. Tehát, Tehát ez... hogy ugyanúgy szétszették volna, és leköpködték volna, hogy érezze, hogy hogy, íze, hogy, hogy tud a ilyen rosszat csinálni. Tehát, hogy abból a szempontból, a végeredmény szempontjából ez nem Jó, ennyi, és hogy mindent visz, összetéve azért tényleg mindenkinek jusson az eszébe, hogy amikor, amikor, hol is volt. Rióban ott emelgette a négy a ah. arany, három aranyat, azért az mindenkinek jó Persze, az, az, az a mi aranyunk volt, az magyar igen. arany volt, de amikor meg szaradt, Tehát, hogy hagyjuk már. Abszolút. Ambul ott kell lenni, jóban rozvom. Ezt olvast fel. Melyiket? Dániában. Dánijában elke elkezdték bevezetni a Sex Consent Mobile appot, ami 24 óráig ad beleegyezést egy aktusra. A régi szabályozás arra kötelezte a nőket, hogy bizonyítsák be, hogy nemet mondtak a közeledésre, de az új törvény már annak a bizonyítását követeli meg, hogy mindkét fél igen mondott, lemaradtam ezzel, jöjjön. Ez egy nagyon érdekes dolog. A szomorú az egészben az, hogy, hogy ilyen eddig el kell jutni, hogy hallod csináljuk amiben le tudják okézni. Hogy biztos legyen. Igen, Tehát, és, és akkor, Vaj, előveszed a telefonodat? Más között nem tudja lerendezni. Elveszed a telefonodat, meg ő is, és akkor ott az ágyba, már minden kész, és akkor hány hmm. az azokra? Júj, elfelejtette. <gül> Rágám, hogy magasabb szintre lépjünk. Igen, várj egy kicsit, hozom a telefont. Ó, kikapcsoltam. Tűm, tűm, tűr, Nem, az... Mi volt a jászom? Ja. Ja, megvan, oké. Okay. Hallod már, megint frissít. <gül> Lemerültem. <gül> Igen, hozz egy töltőt. iPhone, nem. Android. Van androidos töltőd? Nincs. Megkérdezem a szomszédot. Gyula bácsi, van egy androidos töltője? Nincsen, de menj föl a harmadik emeletre. Ott laknak a Bélukájék, most költöztek ide. Oké, okay, köszönöm. És mindezt azért mind a ketten. Béluka, itt vannak. Elkérhetem, hogy... A... Bél... Szeretnél meg, tudni, mit mondod, Havert? Szeretném megkérdi az andalidos töltődet? Mi? Nem hallom! És mindezt azért, mert csak egyet dugni akarsz. Igen, mindenken... lejössz, izé, megvan a töltő! <gül> oké, okay, jó van. Nyomhatod hallom. az oké okay igen. Hát, ez de nem mindegy... szégyen, hogy e... itt tartunk. De nem, pont azt, ahogy, ahogy ezt elolvastam, pontosan azt érzem, hogy az emberiség elment abban az irányba, hogy szeretnénk megoldhatatlan problémákat megoldani. Aha. Amiknek nincs megoldása. Persze. Ilyen például az, hogy most egy transznemű, milyen neműként indítsák meg... az olimpián. Az, hogy egy most meleg, az most változzon az most meg, meg ne változzon meg. Ezek Jézusom! Te tehát az olyan, mint hogy csinálnánk egy appot arra, hogy, hogy ha bemész a boltba, akkor nyomba, hogy nem, nem követsz el cselekvényt. Igen! Tehát, de... hogy... A férfi, Ezzel megakadályoztunk a, valamit. A férfi nem tud szűni, tudjon szűni. Tehát minden, ami, ami lehetetlen a földön, azt most mi, mi most ez a, ez a generáció, ez a korosztály, Igen. amiben most élünk, mi, mi, mi minden megoldunk. Mi mindenre megtaláljuk Igen. a megoldást, és valahol nem. valami nincs. Nem lehet. Tehát, nincs. Arra nem lehet megoldást találni, hogy az emberek nem tudnak kommunikálni, és, és szexuálisan frusztráltak. Tehát, hogy erre az lenne a megoldás, hogy nem teremtünk olyan Környezetet, ahol szexuálisan frusztráltak, aminek nagyon-nagyon-nagyon sok visszavezethető pszichológiai és társadalmi és gazdasági és mindenféle okai vannak, amiben most nem megyünk bele, de nyilván ez nem ott kezdődik, hogy ha annott csináljunk rájopot. Van egy olyan apötletem, hogy uh. mind a kettő, ah. és igen, és, és itt valahol így a, a jövő, meg így a, a, a múltnak a hagyományai, azok ki tudod mi, tudod, mi jutra erről eszembe? Ez a mikorunknak a, az ilyen régen, ilyen elveteműt ostoba találmányai. Tehát amíg régen mondjuk, izé, mit tudom én, láttad az ilyen 60-as évek reklámba, hogy, hogy mit tudom én, a, a olyan üzenet rögzítő, ami amiben visszatudsz válaszolni a gomnyomásokkal. Tehát teljesen fasság, vagy, vagy nem tudom, olyan, ilyen automata borotva, vagy, vagy nem tudom. Tehát ezek jutnak eszembe. Tehát ilyen, ilyen régi idiót, köszönjük szépen Lenin, nagyon szépen köszönjük a harmadik hónapja is, hogy, hogy ilyen idiót a találmányok, amiket így látsz, így, ilyen régi időkből ilyen, ilyen, ilyen zajos felvételes reklámok, meg, meg, tudját, ez a, áll a a az ilyen teljesen sztereotíp, ilyen otthon ülő anyuka, hogy a legújabb, bizé porszívó, ami nem kell benne cserélni a, a a, mit tudom én, belevalót, mert kifúj a hátul. Tök jó. Megoldottuk. Megoldottuk. Tehát, Megoldottuk. Ez ez a mai, most már nem ilyen hülye találmányokat találunk ki, most már friss hír, csinálunk. Friss kínai emberke, ez tényleg megtörtént, Igen? hírek mindenben ott van. A... Úgy gondol... volt a kínai barátunknak, és úgy gondolt, hogy ő felnyom egy angolnát, hogy az majd csinál neki helyet. Mi? Igen. És ő... teljesen. írt volna rá akkor. Felment, felment az angolna, és ugye el kell mennie a kórházba, ott meg kimütötték az angolnát. Élő, be... élő angolnát a, a beleegyezésre. Az angolnájában beleegyezett? Meg... Megnyomta a telefonjára a beleegyezés gombot. De tényleg, hogy, hogy a 2021 van a, -a tudomány, soha És nem... És ott laknak a japánok mellett, azért ott nekik eléggé értenek ezekhez az angolnás tudszok a segbe. Tehát, hogy nem tudta volna megkérteni? Igen, vagy, vagy nem, de hogy... Tehát, várj, alapból, nem tudom, te, hogy vagy vele, nálam, otthon, nem mindig van élő angolnak. Igen? Tehát. Ez így igaz? Tehát, hogy éppen nincs? Igen. Tehát, hogy elment a pia. Elment a, piac? Elment, a piac. Elment a piac. És így még részt, hogy csak átvegyed. Próbáltad, hogy na, be, be, á, nem tudom, hogy kisebbet tudna adni. Igen, és akkor így milyen angolnája van, és mire kell sütni, főzni? Na, Vagy nem is tudom, el, mi az, várjál. Hát szuvid, jaj, belül azok a hőmérsékletek már majdnem azok, mint a szuvidhoz kellene, Belső szuvid, belső emberi szuvid. Felnyomsz magadnak valamit, és akkor azok ott megszuvidálód. Minden. Jézusom. Közben viszik el a szemetet, természetesen, kedregben. nem baj. És, tehát, hogy el kellett menni a. Lehet, angol na tenyésztő volt. Egyébként ez megmagyarázná, hogy miért egyből az angolnára asszociál? Te egész nap angolnál között ülsz, akkor biztos épp párszor elgondolkozol rajta, hogy milyen lehet feldugni a seggedbe, és amikor végre szorulásod van, akkor kaphatsz az alkalmon hogy ez már talán nem is olyan fura. Igen. <gül> de nem. Nem, ez elméletileg egy nagyon-nagyon ősrégi, -nagyon régi, kínai gyógymód az, az a, angolna a szorulásra. szorulásra. Hát meg hogy tejet csinál, vagy széttúrja ott a szét cuccokat, túrja, meg így, de gondolom nem arról szólt hogy egy kicsit földugod, hát ticelg ilyen, de fogod a végét. Ez meg gondolom, hogy felküldt a tor torkáig. És Várjál, várjál, várjá, várjá, utólag kiderült, hogy volt szó Mert ez lehet, hogy csak ilyen utólagos megmagyarázás volt, hogy jó ja, hát azért tudtam szorulásra. Volt, szóbb, szorulás volt, volt, volt, és hogy ezzel magyarázt, hogy ez egy ősrégi kínai módszer elméletileg erre. Hmm. Na, látod? Tehát, hogy így nagyon future vagyunk valahol, és minden megoldunk, amit nem lehet valahol, meg, meg hmm. angolnálkat dugunk a seggünkbe, hogy elmúljon a szorulás. És, ez, és ilyenek történnek, érted? És amikor ott ülsz, és az éneket olvasod, akkor nem tudod azt, hogy most hogy gondolkozz a világról. Próbálsz belecsatlakozni ezekbe az új hullámokba, és, és próbálod megérteni, mm -hmm. mert most már mi pont abban a korban vagyunk, szerintem, Igen. amikor már nekünk is egy kicsit utána kell nézni egy-két dolog. Igaz, így igaz, így igaz. Nem most... vagyok annyira update a TikTok trendekkel. Na látod, én se. Nincs is TikTokom. Mindegy. Kezd. A pirítósnak van TikTokja, csak sose használtuk meg. Ja, majd elkezdjük, és akkor angolnál dugunk a segdőt. Na, Na mindegy. Uh, ja. Úgyhogy... Jönnek az állatvédők majd, hogy a szegény angolna? Igen, és azért kerülök be Egyébként szegény angolna, tehát Csóró, hogy le, úszkál, most úszkál, el... tehát hogy már, már meg, megbékélt azzal, hogy majd fölvágják, és kaja lesz belőle, erre jön valami fasz, és feldugja a segépet. tehát ja. akkor már inkább a halál. Nem? Vagy a sushi Vagy a sushi De mi az, de ez oh. mi az hogyha... nem tudom, hogy ez nem elektromos fajtával. Nem hiszem. Biztos, nem. Na, akkor már adjunk már. a ja, módját, módját nem, hát akkor már rázzam is. Na mindegy, igen. Úgyhogy, úgyhogy próbálom felvenni az élettel a, a, a ritmust, amennyi időm van rá. És mindig arra jutok, hogy nem tudom. Nem tudom, mi van, mert egyik felől kapom ezt, a másik felől azt, és szerintem ilyen óriási zűrzavar van. Azért annyira nem zavaros az, hogy az angolnál a seggedbe feldugott. Tehát a szerintem egy elég egyértelmű kérdéskör, hogy ne. Hát igen. De Vaj, vagy, ott... vagy neked nem? De hát lát, a kérdés? De lehet, hogy itt tartunk, hogy 2021 van, én úgy gondolom, hogyha valakikben még talán valahogy az orvosokban meg lehet bízni ebben a világon. Ki bíz a politikusokban? Így, de hol? Tehát a tudósok az utolsó mencsvállal földnek akikben meg lehet bízni, ezért is adatom be valahol a, a, a második holtást. Sokan már bennük se bíznak meg? Igen, mert... Az utolsó mencsvár a, a konspirációs Facebook csoportban Joli néni, aki olvasta, hogy nem tudom én micsoda. Tehát hogy azért tartunk itt ahol. Hát miért kell? Figyelj, az angolna, itt kérdezték közben, mert már megkapjuk Youtube-on, hogy soha nem olvassuk fel a kérdéseket, és úgy reagálunk, Igen? és az zavaró. Úgyhogy erre figyeljünk, hogy Hocsánat. olvassuk fel mindig. hogy ugye a francba küldi fel az angolnát, lehet inkább nem is akarom tudni de azért tudjuk azért a hal, meg a halfajták iszonyatosan Tehát Nem tudom, volt, fogtál e már? A mindig kicsúszik a kezedben, olyan ja, kis jó. nyálkás réteg Nagyon könnyen felcsúszannak hát a segerbe. Mit kell ezen figyelj, ráküldött, puff, az már benne is van. Nem, ja, nem mintha lenne tapasztalatom. Nem, nem, nem, nem. De, de nyilván, hogy az angolnának is van egy olyan bőrcsúszamlós, uh -huh. ilyen cucca, amitől a vízben is olyan gyorsak tudnak lenni, a kiveszed, az rajta marad és fel tudod küldeni. Hát így. Seggbe dugott angolnak. És az ott kezdtük, hogy szexuális zakatásot izárnál. Igen. <gül> Figyelj, ebből meglettek angolnák. Tehát ez van, ilyen világban élünk, és kegyeslen egy világ. Én, és ez az, és ezért mondom, hogy nem tudom felvenni a ritmust, mert valahol azt érzem, hogy tök future vagyunk, meg ilyen dolgok jönnek, meg jó Jajjá. dolgok jönnek közben, meg angolnál dugunk a segíjünkbe. De tényleg, ugyan ez volt, amikor bejött a COVID, akkor azt hittem, hogy már arról szólnak a 2021-es filmek 90-ben, hogy mi a Marson fogunk ö, kolonizálni, meg Marson lesz emberi élet, most meg most tanítottuk, mert az embereket kezet mosni. Tehát, <hállt> Igen. Hip-hop, hip-hop, össze-vissza. Most próbáljuk meggyőzni egy, a társadalom egy rétegét, hogy, hogy a föld gömbölyű, meg a, a vakcinában nem mikrocsip van, meg... Tehát, hogy így, na, én ezt vetítettem elő, mint a, a, a 21. <gül> századnak a problémái. Azt mondja, oké, okay, hogy csúszik, de nem annyira merev, nem? Hmm. Hát figyelj, ó, rászorítasz a végére, az lesz, elszorítod benne a vért. Nem? Hogy tudsz hogy tudsz merevvé tenni egy angolnál? Hát mondjuk hozzá egy bothoz. Hát, amikor egy el... ja. <laughs> és akkor itt egy senza. Ki -e Vagy úgy, mint amikor lábad törött, oda egy bot körbe tekered, és akkor ugyanúgy az angol... Jó, de botnak is be kell férnie. De vagy de... El, csak egy hurkapálcikát, nem? Az, az, az... Azt az eltörik. Mondjuk, hogyha már angolnát... Ha már az angolnát feldúgtad, akkor Lágy a hurkapálcikának mindegy. A helye van. Elfér. Na mindegy, úgyhogy... Ja, ezzel mondom, hogy ugrálok a dimenziók között, és próbálom. Egy jó angolna csajról mutatsz neki képet. Az az. Előkapod a, a, a play angolnát. Igen. Atya úristen. Jesus fucking Christ. Mindegy, az emberünkből kiműtötték az angolnát, és, és túlélte. Örülök. És ezek szerint a szorulás is elmúlt, de amúgy a patikában szerintem 300 forintért hozzájutott volna valami gyakor. Valószínűleg igen. Tehát, hogy lehet, az egyszerűbben megoldottak. De gondolom ő is ilyen. Mondom, hogy lehet egyébként, amit valaki írt, hogy valószínűleg angolnákkal dolgozik, és, és, és már gondolkozott rajta, hogy milyen lehet felúdni egy angolnákkal. De nem, ez egy régi, hát, de már hosszú kínai... Hát, csúszik is, ez egy luk... Ez hát olyan... Hát ki tudja tolni, hogyha úgy... Nem, meg. ez olyan, mint biztos hallottad, hogy a fáj a torkod, akkor van ilyennek ilyen alternatív megoldások, hogy például ne sóval gargarizálsz. Sóval, sóval gargarizálsz. Erről már. -e? Pedig működik, és jó, és tényleg elmúlhatja a tork fájás, Aha. Na, most ja, lehet, ezt, hogy... én is, ezt Én is olvastam, csak nem csak sóval, hanem egy ilyen oldatos, nem tudom mit tudom én, ilyen mindenféle lófaszbe bele kell rakni, és akkor az fertőtlenítőnek. Pont jól mondod az angol után, lófasz, Igen. Na mindegy, ez működik, Pályasen, és gondolom, pióca, hogy... Fáját orkod pióca, ja. De az, hogyha hallasz egy ilyen ösrégi, ilyen bevált gyógymódat otthonról, akkor lehet, hogy elhiszed, hogy a következő is működik. Ja. Úgyhogy ennyi. Hmm. Ne dugjatok piócát a seggetegbe, azért, mert szorulásatok van. Angolját se. És lófasz se. És egy semmi, igazából semmi. Ne dugjatok semmit a seggetegbe. <laughs> Igen. Esetleg akkor, hogyha... Na, mindegy. Nem. <gül> hát ez figyelj, a... Figyelj, vannak akik esküsznek az anális szexre. Ő dolguk. Ő dolguk. Ő dolguk. Nekem ez valahogy... Tök jó, hogy itt ilyen ország, világot kell érő beszélnem, szóval de figyelj. nekem hogy ez nekem soha nem volt ilyen. Nekem Azok másra való. Viszont lehet egyébként, hogy abból jött, hogy volt angolna, valami oknál fogva, és most érted, most, most menjen, De... ki a, menjen le az utcára, szálljon fel a boltba, vagy a, a buszra, jegyet kell venni, elmegy a Tesco-ba, ott a, bemegy izébe a izébe a patikába, kér egy hashajtót, utána hazajön, meg kell inni a nehezen megy ki, nagy a nagy a tabletta, nagy a pirula, és utána még ott és szenvedni, mint ott a Kibaszott angol, ez nem? Az meg helyet, csak helyet csinál. Ki, flup, De várjál. Meg is oldott. Ki eszi belőled, vagy csak így helyet csinál? Nem tudom. Ha valakinek van kína ismerőse, akkor kérdezze meg, mert elmentek, ez egy bevágyógyó. Ne, ne, nem kell, nem kell. Ezt meghagyom a fantáziámnak, köszönöm szépen. Ki etetted angolnával magadból a szart? Jó. Szerintem ennél lejjebb már nincs. Nincs. De tényleg, és az a baj, hogy én, én azért hoztam föl, mert, mert nem tudom azt, hogy hova rakja magam a földet. Azt a hallottad, hogy Scarlett Johansson pereli a Disney? Nem. Miért? Mert volt most az új filmje, ugye a Black Widow, Fekete özveny, és megígérték neki annó, amikor megírták a szerződést, hogy rendes mozis megjelenés lesz, uh -huh. és hogyha változik, és nem, akkor újra tárgyalják a szerződést, okay. és a Disney szart bele, és csak kiadták streamingre a moziba, menet, moziba küldés mellett, ezért a Scar Joe elesett egy csomó pénztől, ami a mozis teljesítményhez volt. Értem. És most ő is pereli -e miatt a Disney, és a ki a franc játszotta izébe? A szörnyen lába? Tudom. Ő is most a disney hasonló dolgok miatt. Tudom, ki a, itt van előttem a, a nő, de viszont a nevét, ez most egy hirtelen nem tudom. Milyen kis vöröshajú lány, lányka. nem? Emma Stone. Emma Stone. Ha, ha jól olvastam, akkor Emma Stone is pereli most a Disney-t. Az ő. Hát látod, hogy a Disney is már rég elment az Aladdin mellett, meg a. Mit tudom én, a. hogy hívták azt a nőt, aki kereste a cipőjét. Amellett is. Nem tudom, ha, Az. a nő, aki kereste a cipőjét. <gül> Ó, Istenem. Egyszer kéne tartanunk egy ilyen adást, ahol, ahol máté visszáblégszik filmekre, azon, a nő kereste a cipőjét. <gül> Jó, hát ez, ah. igen. Ja, a... egyébként erre jut még eszembe, még visszatérve a blizáros témához. Hogy most föl, bejelentették, hogy, hogy fölvettek egy külső, ügyvédi irodát, hogy segítsenek a kivizsgálásba a, a, a munkahelyi dolgok miatt. És azt kell róluk tudni, hogy szakszervezetbontoásról híres ez, a, ez az ügyvédi iroda, és korábban náci aranyokat, meg, meg Nürnbergi izéken védték a nácikat. Hát <síns> Tehát, hogy így megtalálta az, az, az, a folta zsákját. A az zsáka folytját. Hát figyelj, azért ah. azok az ügyvédelk azért bevállalták a itt. Tehát hogy ezt megmenteni, ha ezt egy, egy ügyet is megnyertek volna, szerintem világsztár lett volna bármelyik. De egy ah. ilyenből kijönni jól. Na, de most már kiderül, hogy, hogy mit sikerül a Disney ellen összehozniuk. Úgy van, úgyhogy kezdődnek a, a kajak a események, úgyhogy remélem azért megdobbannak a megnőnek a, a száma az aranynak és az ez is. Ja. Na, jó. olimpiál, sok sikert annak, aki olimpiálik. Mi meg elköszönünk, és három hét múlva találkozunk. Igen, most lesz egy kis szünet. Vigyázzatok magatokra, élezzétek ki a nyarat, ne otthon foglaljátok, mert aztán jön a cidre, aztán meg Ján, azért... Vakációzzatok. Azért sír, mindenki szája mert hideg van, így jön egy kicsit. Vagy dolgozzatok, ahogy én. Hát ez ilyen. Ez ilyen. És a, a lolozást lehet, hogy mert attól, hogy ő, hogy nem, nincs műsoratunk még mehet a a LOL, azt összehozhatjuk. Úgyhogy az még a nem műen, hogy jövő héten igyekszünk. valamikor össze tudjuk hozni. Akár ezen a héten is valamikor, de igyekszünk. Mert azért az vicces lesz. Köszönöm, hogy itt voltatok. Hát azért még marad benne rengeteg téma, de Igen, nem baj. Két hét alatt föl torlódod, de majd marad. Ó, és még ennyi fog torlódni. Nem Na, baj. Mindegy, mindegy. Majd lesz, miről beszélni. Sziasztok srácok! Köszönjük, itt voltatok, vigyázzatok magatokra, és menjetek enni. Sütkünk itt a strandra. Vagy legalább csak a strandra. Ja. Ha nem e az eső.